Hallo, hallo, och velkommen till dag 14! Åh, oh, nå pikkade på pikkade her. Ja, ja, ja. Velkommen til Koronasteng, podcasten for dig som sitter hjemme, går ute, driver med sosial distansering. Velkommen, velkommen. Hans og Johannes sitter her, og i dag har vi med oss en gjest! Juhu! Velkommen skal du være, Andreas. Tusen hjertelig takk, Johannes. Du har et etternavn nå, hva er det? Reddende Engel, er det jeg heter. Heter du det? Mm, bare ikke reddende, och så heter jeg engel med to L'er og A i stedet E. Ok, for nå begynte jeg nesten å lure på om du var en av de som hade byttet navn, for å få et kulere navn, sånn, altså, jeg skjønte at du het engel til etternavn, men ja. om du hadde liksom lagt till reddende som ett mellomnavn, sånn at det står i passet, liksom? Ja, ikke sant? Det var en journalist i Moss som ga meg den navn en gang, da var russ, och da på en måte tok jeg den navnet og tenkte, hm, det vil jeg også hete på Facebook. Ah, ja. Mm. Telle. Hans. Vad som är med dig dag? Det er sig något. Ja. Ja. Ting förändras i livet. Ja. Så sånn det. Så sånn är det. Ja. Uh, du snackar om det eller? Nej, egentligen inte sitter jag grötter, men det går bra. Ja. Ja. Vi kan uh, eventuellt ta det senare. Ja, vi kan ta. Nej, det grejen uh, man må gjøre sin plikt i samhället så man har blivit lite omdisponerad. Ja. Ja, uh, vet inte så väldigt mycket änå. Nej. Så det kan man ta senare i livet. Det fick besked i dag och så Ja, jag fick besked i dag. det liksom. ja, ja. Men sån er det ju lite att tider som man liksom säger, si. dessa tider, dessa tider, disse sånn tider. Her, ja. og da får man bare trå til till där det trengs. Ja. Men, men uh, vad driver du med då Andreas Til vanlig? Det är jag är lite på att höra om. Ja, vad jeg driver ja, med. Ja, er, er du, her Jeg du här? Jag jag savnar Ja, det är hyggligt att höra. <laughs> Så trives jeg litt på denne skolen og ikke minst Så det er jo hyggelig å være her litt Og, og rydde litt i skap og kriker og kroker mm -hmm. For jeg Det er det skal... eneste han driver med her Trust me <laughs> Dag etter dag Nei da Nei ja. <laughs> Og ja, ha litt moro i mellom, mellomtiden med dere også da Ja for dere som sitter hjemme nå og så lurer på hva uh, på Andreas. Han er uh, musikklærer på Flottstad skole. Stemmer. Eh, yep. og så jobber du som uh, musikklærer på kulturskolen mm. i Asker kommune? Helt riktig. Er det riktig å si Asker kommune nå? Er det ikke det? Jeg er kjempeusikker, jeg aner det ja, Det er, det er så godt å si det, men det er det vi er midt oppi. Ja, for jeg vet at Hurum og Røyken og Asker er ja. tror jeg har slått seg sammen. Hurum og Røyken er noe en del av Asker ja. kulturskole, i kulturskole. Ikke sant? <laughs> okay. ja. Det er mulig det er Asker ennå, jeg er kjempeusikker. Ja, men først og fremst så kjenner vi deg som musikklærer her på bruket da, ja. ikke sant? Ja. Så blir det litt sånn uh, idemildring da. G gøy at vi kan gå litt sånn sammen, uh, vi tre. Vi får mye gode ideer av å gå her uh, alene. I hvert fall så høres det ut som gode ideer i huene våre. Så får vi se når ungdommene kommer tilbake hvor gode ja, ja. de egentlig er. Ja, ja. Men mm. det høres bra ut. Du, uh, Andreas, du har, en, uh, du har en overraskelse for oss i dag. Det har jeg. Um, nå er det sånn at det er 1. april. O då lager jeg alltid en en sån 10 Men så plejar jag inte att ha någon folk att ta det på egentligen. Hej. Du har en backlog då med ti sån. Ja, så då jag var två årgang fra 1998, det var den bästa då. Det var jag 7 år. Måtte du hemma och bläddra i ringpermen då eller eller du det på i skyn? Ja, det var faktiskt mor som hade detta på ett bakepapper i webbaket. Nej, tuller. Jag men jeg har, jeg har faktisk laget en liten quiz her på ti spørsmål som jeg tenkte jeg kunne prøve på dere og så okay. ja, kanskje vi sier sånn at den som sier det først får poeng og den som sier det raskest får poeng men hvis du svarer raskt og står feil da får motstanderen poeng Ok Skjønte dere reglene? Ja. Hans? Jeg bare holder kjeft, ja Skal man bare, skal man bare rope svaret ut eller skal eller, man ha noen man... Sånn eller Man skal se si svaret Det synes jeg er morsomt Ok Ok er, er det greit for dere? Det greit. Ja, vi prøver i hvert fall. Her kommer det, da har vi ti tester da, eller? Da får det ti spørsmål, <laughs> og da er det første man til å si riktig svar, ja. og da kommer vi til spørsmål. Jeg vil, jeg, jeg vil gjerne ja. ha en uh, tallkarakter på slutten, siden du er lærer. <laughs> ja, ja. <laughs> det kan du få. <laughs> ok, um, spørsmål 1. Er dere det forresten? Ja. ja. Det var altså, klar, altså. ikke, ikke spørsmålet ah, her. Klar. Men, ja, klar, klar. Vilken farge Är? Snøen. Hvit. Det var poeng til Johannes. Hans, der var du veldig tregg. Du får nesten ta opp uh, teten. Ja. Hallo? Hallo? Er det, med, det er noe galt med mikken min! Det er riktig det, altså. Ok, vi er der, ja. Snøen er vit, Det er ja, okay. riktig. Spørsmål to. Vad drikker kua? Vann. Hans ja, så vatten vann är riktigt. Ska det riktigt. Visst Ja, men ju ja. är vilken karl. Hallå. Ju <laughs> dricker vatten. Okay, eh, hans der eh, kommer vi in vi är 1-1. Förtjänar förtjänar 1,5 poäng extra i morgon. det till fysikman. Ja. Okej, okay, eh, vi avklarat på fråga 3? Ja. Mm. Eh, vilket fjäll var världens högste? Før Mount Everest ble oppdaget? Litt sånn liksom geografi-spørsmål. Ja. Uh, Matterhorn? Uh, nei. Nei, nei. Blankt. Uh, riktig svar er Mount Everest. Fuck! Hvorespørsmål. Det var fortsatt det høyeste fjellet. Før ja, det ingen faen. poeng der da. Et poeng til meg kanskje da? Ja, det, ja uh, det kan vi ha. <tøk> <tøk> <Ja. tøk> Sands, uh, han smiler. Han smiler. Håll bara hålla som ska vara. på fråga 4. Ja. Okay. Eh, noens mor har tre barn. Eh, den første heter Juni, andra heter Juli. Vad heter det tredje barnet? Noen Det er riktigt. Johannes, ta den. Kom igen Hans. raskt. Hans, hä? Måker sova eller? <laughs> <laughs> Okej, okay, fråga 5. Du löper maraton. O du passerer personen som er på andre plass. Hvilken plass er du på nå? Andre plass? Ja, du passerer den personen. Hvilken plass er du på nå? Første. Andre plass? Å ja, det var ikke et spørsmål. Du synes du sa andre spørsmål igjen. Men sa du andre plass det svarer mitt? Ja, andre plass, ja. Det er riktig. Johannes, du tre poeng. Du er på andre plass. Eh, Klovbanna her, Hans. Skjert dig. Okei, spishmol 6. En ansatt i köttdisken på meny. Veide 72 kilo før han dro på jobb. Men med klær, jobbutstyr og store sko, så blir han 2,2 kilo tyngre. Hva veier han på jobb? Skal jeg si det igjen? Ja, gjør det. En ansatt i kjøttdisken på meny veide 72 kilo før han dro på jobb. Men med klær, jobbutstyr og store sko, blir han 2,2 kilo tyngre. Hva veier han på jobb? 72 kilo. Da, da, da har du sagt det først, ikke sant? Så da sier jeg 74,2. Ja, det riktig svar at han var kjøtt? Nei! Ah, Fy fader. Fader. fader! Poeng til Andreas. Helsikk, altså! Et poeng til meg? <hør> ok. Spørsmål syv. Jenny ble født på julaften, eh, men bursdagen hennes faller alltid på sommeren. Hvordan er dette mulig? Jenny ble født på julaften, men bursdagen hennes faller alltid på sommeren. Det er riktig. Herregud. Frolig nå. Gjennomgangen. Ah. Ja. Det er fordi at jeg heter det jeg heter. Ja, det er, det er liksom <laughs> mars, april, mai, gjennomgangen. Gjølig, august. <laughs> ja. Ja. Ja, vet jeg vet altså, hva, jeg må passe på den. Jeg, det er men, sant, øh. altså, det er sommer. Når, når det er julaften Så det er sommer 24. desenter uh, Hun er født i Australia ah, Åh, Helt på en riktig Det er riktig, Johannes ah, Herregud uh, riter, Den poppen liksom. her blir ikke lagt ut i dag <laughs> <laughs> Jesus kvm Nå får du være litt på da uh, Johannes, skal du gi <laughs> Johannes, skal ikke du gi litt sånn at du starter 10 meter uh, Eh, bak hans, kanskje Handicap, ja eh, sånn, eh. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja. Nej ja. okay, vi går videre til åttende spørsmål Ananas Eller ananas Vad er mest vanlig å si på engelsk? Pineapple Åh ja. uh. Bengt i vannes der <laughs> Hvor mange spørsmål det en? To spørsmål oh. I det britske Kolumbia Kan du ikke ta et bild av en man med trebein? Hvorfor ikke? Eh, fordi det går ikke an å ha trebein. Eh, jeg kan se si det ene til. I det brittiske Kolumbia. Nei, det er noe med tre. Kan du ikke ta et bilde av en man med trebein? Hvorfor ikke? Du må ha kamera for å ta bilde av en mann. Ja. Vi, andre, vi lener oss bort fra mikrofonen, vi skjønner hvordan det er. Nei, in.. lener meg inn i ja. etterhjul. Mm. Nå, nå begynner oss uh, nivået som er jamt generelt i dette rommet her. Ja, ja. nå begynner det å bli ordentlig her. Ok, okay Andreas, siste spørsmål. siste spørsmål. Det er nå eller aldri. Hvem er som leder, bare sånn at jeg kan uh, høre ja, det? Gni det inn! Kom igjen, kom igjen! Skal vi ta, skal vi ta Sudden Death, eller? For det er jo ting ja. Den som klarer denne riktig, vinner. Det, ja, jeg har veldig stort konkurranseinstinkt, så jeg okay, er generelt mot deg. Men jeg skal, jeg skal gå med på det, siden Hans har en litt sånn udag. Uh, <laughs> ja, det er greit. Sudden Death, da? Ja. Nei, da må jeg skru musikken, for da må jeg Okay. En bonde har fem høyballer på ett jord ja. Og fire høyballer i et annet Hvor mange høyballer vil han ha Hvis han kombinerer alle til ett jord Fem høyballer på ett jord Og fire på et Ni, annet men, uh... Hvis han kombinerer alle ballene på ett jord mm -hmm. Han sier Elve uh, Riktig, svar er én. Det er én høyballe. Ja, fordi han kombinerer alle høyballene. Ja, ja, okay. Nei, Andreas. Ja, ja. Andreas. Ja, nei, men det var det, det var jeg en som vant sønn best nå. Jeg bare lurer. <laughs> jeg hørte noen rykter om at du hadde et sånt uh, tiebreaker-spørsmål. Jeg tror vi må ha det, fordi det, det der, der går jeg ikke med på. Jeg, jeg har vokst opp på går, og man kan ikke drive og kombinere høyballer, ass. <laughs> Nei, et fast volum som skal være i den høyballen Vi smekker høyballer Jeg har et tiebreaker, men uh, uh, det Ja, vi kan prøve det da Hvor mange hull har et sugerør? Uh, et Et, ja Et? Mm. Ja Så Riktig svar på det spørsmålet er 1, 2 og null er det tre forskjellige riktige svar Eller er det det riktige svaret 1, 2 og 0 Det handler om perspektivet du har Ja, ikke sant Fordi det kan være et veldig langt tull Som dere sikkert tenkte Ja, det var det jeg tenkte Men så vil det si at jeg vant Du vant jo, Anders Jeg gir meg med datter Tusen takk, tusen takk Ja, ja, ja og så skal vi klappe for hans, da. Dette her begynner å ligne litt på friminutt, egentlig, synes jeg. Ja. Ja, faktisk. Å, nei, det var, det var gøy, altså. Og det er alltid morsomt for den som vinner, da. Ja. Men du, du var jo nærme, da, Hans. Ja, da. <laughs> du ble bare slått av Quizmasteren. Ja, bare. <laughs> Herlig... Oh, herlig. Ja, yeah. det er, som dere vet, så er det konkurranseuke denne uka her, på Flim yes. og på korona-stengt. Altså fra i går til i dag så har vi hatt en konkurranse om um, å skape et uh, navn eller en logo til, uh, fordi han og jeg har et uh, høytryksspillerfilma som vi ikke har startet enda, som vi skal begynne med hvis dette går ordentlig dritt. Hvis, vi, hvis alle om alla mister jobben sina, ska vi <laughs> köra runt en sån, <laughs> ja, vi ska en sån varebil med pigger og flammekaster på taket og sån och så höjtryckspylare i bagen. Sen kan vi rejsa runt och vaska terrasser. Uh, så navn, altså det var rätt ossätt konkurrensen till idag. Kul. Har du et namn eller? Uh, big Big Boys. Big Boys. <laughs> big Boys. Big Boys höjtryckspyling AS DA da. Uh, vi fick in fick in lite Mhm. Men vi har en vinner Nå skulle vi ha hatt sånne, sånne, sånne, sånne trommevirvel ja. Er det på den kanske? Nej det var helt annet <laughs> Den skulle jeg ha hatt noen ganger i sted <laughs> ja. Nei, men Kan ikke du si hvem som vant da og, og forslaget som kom inn Det er Birk Birk Återhals. med hals Yes med Corona way. way. Corona Way. Corona så, Way. Corona Way. <laughs> ah, jips. Gratulerer Birk. Gratulerer Birk. Uh, Premien uh, bra, kommer. Han. Premien kommer. Ta så sen uh, send adressa di til uh, meg, så skal jeg uh, putte noen uh, snop-type uh, av den vi selger på Flame i postkassa deres. Mm. Gratulerer. Hyggelig, hyggelig. Til i morgen så har vi en konkurranse. Da må dere sende inn før klokka ett i morgen. Sende inn, send inn på DM til Flame Fritidssenter på Instagram. Og dagens tema, altså det er en fotokonkurranse. Eps. Fotokonkurranse altså. Ta et bilde av noe som gjør deg glad. Noe eller noen. Beste bilde vinner. Eller mest kreative. Eller morsomste. Eller koseligste. Eller altså... Det er hans og jeg som er konkurransediktatorer her, så vi, bare, vi plukker ut det vi synes er best på en eller annen måte. Ta et bilde. Ta et bilde. Ja. Da tenker jeg vi takker for i dag. Ja. Tusen takk for at du kom og holdt en quiz, Andreas. Det var veldig, veldig året. Veldig, veldig hyggelig. Det er en glede. Jeg har jo hørt alle episoden dere sitter. Så det er hyggelig å høre. Det er ordsføret. Det er Takk, takk for at du er med i dag, Hans eh, Takk for det, Johannes <laughs> Ikke helt med i dag <laughs> Det går så fint, så ja, da, det, det er det lov det er å ha slutt. dager Det gjør det til slutt <laughs> ja. Ja. Alright, ha det koselige folkens, vi snakkes i morgen. Det gjør vi, ha det! Ha det!